Garda è nel suo giardino delle erbe l'orto dei semplici illuminato da una luce che mostra il respiro dell'aria nel silenzio del suo tempo nello spazio del monastero nella bellezza della natura si muove con passo leggero è una donna completa il suo cuore, l'anima, il suo corpo non sono separati in questo luogo che esclude la mondanità chiassosa Lei può portare avanti le sue ricerche ispirate e originali. È una donna autorevole del Medioevo. I suoi contemporanei la chiamano Sibilla del Reno, quasi una regina che incanta il mondo. Se la sua figura è intatta ancora oggi è perché, secondo quanto ho potuto percepire di lei... ha saputo muoversi con sapienza umile, eleganza semplice, lungimiranza e attenzione nel mondo dell'epoca, un mondo di uomini e di grandi lotte. Il de Garda aspetta, è paziente, non è mai spregiudicata, tuttavia è una donna potente nel fare, nell'agire, nel formulare richieste, è una donna resistente e resiliente. Ha imparato a lottare nei tempi e nei modi giusti, conoscendo bene il potere maschile del tempo, proteggendo le sue idee e il suo convento, con una grande forza che le viene da dentro. Lei è radicata nella sua luminosa spiritualità. «È giunto per me il tempo di incontrarla, e in punta di piedi, con molta umiltà, mi ritrovo nello stesso giardino dietro le mura del convento a Rubersteng, la montagna di San Ruberto. Tutto fiorisce, la natura si risveglia come una giovane donna, come sempre, come il ciclo a spirale della vita. Penso. Le sue visioni avvengono ad occhi aperti. Io sono una sognatrice, mi sento confusa». Come, posso come possono incontrarsi queste due realtà? C'è sempre una soglia, tuttavia. La oltrepasso e sono lì, nel suo giardino. Buongiorno di sole, magistra, Sibilla del Reno, madre, che la pace e l'amore siano con te. Putatem quod solis, il segno del sole, come... Come, come, come emandando da sé alcuni raggi con uno raggiunge il segno della testa di leopardo la testa del leone, del lupo ma non la testa dell'orso che l'armonia e lo spirito santo siano con te sorella Scusa. <tessizia> utautem quod solis il segno del sole come emanando da sé alcuni raggi con uno raggiunge il segno della testa di leopardo la testa del leone del lupo ma non la testa dell'orso che l'armonia e lo spirito santo siano con te sorella ma da dove vieni? non ti ho sentita arrivare forse ero assorta riflettevo sulle parole usate per descrivere la seconda visione del libro delle opere divine sono una donna una sorella, una libera ricercatrice della storia femminile che ha attraversato la soglia che collega il mio mondo al tuo mondo per parlare con te. Tu sei splendente anche nel mio mondo. Nel 2012, dopo l'era comune, sei stata finalmente nominata dottore della Chiesa. Ma per una parte di noi, donne, sei un punto di riferimento, studiata e onorata per le tue molteplici doti eccezionali. Da alcune sei venerata come una santa ancora, adesso sei riconosciuta profetessa, medichessa, naturalista e altro, scrittrice, musicista, cosmologa, artista, drammaturca, guaritrice, linguista, filosofa, poetessa. Consigliera politica e compositrice. C'ha da perdersi, ma le tue parole, scritte e brillanti come stelle, emanano realtà di amore e ci guidano nel nostro compito, sia individuale sia collettivo, di guardiane della terra e di tutti gli elementi sacri della vita in quanto noi stesse datrici di vita. Come scrivi nello Scivias: è perché Dio fu generato da una donna: che la donna è la creatura benedetta tra tutte. Desidero farti molte domande, ma non so da dove cominciare, tutto ciò che ho letto di te e su di te mi si affastella nella testa, mi confonde, ma spero che presto il mio cuore possa farsi strada e trovare parole leali che si fanno ascoltare. Ho aspettato molto, non sono sicura di questo compito, certo il ponte arcobaleno che mi fa giungere a te, vestita di quello spirito leggero che risiede nell'anima e che intona la tua musica. Alla donna non è dato di occupare il mondo con le parole. Questo mi ha detto l'abate e i Cunoni di Disinbondenberg, quando lo misi a conoscenza del fatto che insieme a Volmar, mio maestro spirituale, amico e segretario, e alla mia amata consorella Riccarda di Stade, stavo scrivendo lo scivias. Le visioni sono mie compagne sin da piccolissima, quando ancora vivevo nella casa della mia famiglia dell'Assia Renana. Nel mio quinto anno di vita vidi una luce così grande che la mia anima ne fu scossa, però per la mia tenera età non potei parlarne. Lo raccontai a Jutta e a Volmar successivamente, quando all'età di otto anni venni condotta da mia madre presso il convento. Ero la decima figlia e come consuetudine di quel tempo venivo offerta alla vita spirituale. Le mie visioni coincidono spesso con momenti di grande sofferenza fisica e psichica. Non vado in trance e non sono momenti di estasi. Non perdo il controllo e mantengo sempre il contatto con la realtà. Sono consapevole, nonostante la sofferenza. Vedo in modo diretto, tuttavia profondo. Intuisco e colgo nessi e relazioni. Intuisco il vero? Forse immagino possibilità e come altre sibille che ti sono note, posso nella sequenza annunciare eventi. Fin dall'infanzia, quando ancora i miei nervi, le ossa e le vene non avevano raggiunto la pienezza della forza e fino al tempo presente ho sempre avuto nell'anima queste visioni ed oggi ho più di 72 anni. In queste visioni la mia anima, secondo il volere di Dio, ascende fino agli estremi del firmamento e segue... le correnti dei diversi venti e raggiunge genti diverse anche lontane e sconosciute e poiché nell'anima vedo tutte le cose in questo modo nella mia visione soffro la mutevolezza delle nubi e degli altri elementi del creato queste cose non le percepisco con le orecchie esteriori né le penso segretamente fra di me né le apprendo mediante l'uso congiunto dei cinque sensi posso dire soltanto che le vedo nell'anima e che i miei occhi esteriori sono aperti così che mai in esse ho subito il mancamento dell'estasi io le vedo di giorno e di notte ma sempre da sveglia e sempre sono oppressa dalle, infer... dalle infermità e spesso soffro di così gravi dolori che mi pare che minaccino di uccidermi ma fino ad oggi Dio mi ha guarita Le tue visioni si verificano quindi in uno stato alterato di cosci coscienza, N né sono sogni. Ho visto una bellissima immagine di te in cui dalla tua testa escono fiamme di luce mentre sei intensa nelle visioni e scrivi. Cos'è per te quella luce che hai disegnato? La luminosità che vedo non è racchiusa in un luogo, ma risplende più della nube che sta davanti al sole. Non so distinguere in essa altezza, lunghezza e larghezza Ed essa per me ha nome ombra del vivo splendore E come il sole, la luna e le stelle appaiono riflessi nell'acqua Così le scritture, i discorsi, le virtù e le opere degli uomini risplendono per me in essa Tutto quello che vedo e apprendo nelle visioni lo conservo nella memoria per lungo tempo Cosicché ricordo quello che un tempo vidi e vedo, ascolto e apprendo nello stesso istante e quasi istantaneamente comprendo ciò che ho appreso, ma quello che non vedo non lo conosco perché sono ignorante, ho imparato a malapena a leggere, le cose che scrivo delle visioni sono ciò che ho visto e udito. e non aggiungo altre parole oltre a quelle che sento e che riferisco in un latino imperfetto, come le ho udite nella visione. Poiché nelle mie visioni non mi si insegna a scrivere come scrivono i filosofi, le parole udite nella visione non sono come quelle che risuonano sulla bocca degli esseri umani, ma come fiamma che abbaglia o come una nube che, che vaga nella sfera dell'aria più pura, Di questa luminosità non posso conoscere la forma, non più di quanto si possa guardare direttamente la sfera del sole. Talvolta, ma non accade di frequente, vedo all'interno di questa luminosità un'altra luce che chiamo luce vivente. Non so dire quando e come io la veda, ma allorché la vedo, si allontanano da me tristezza e dolori e mi comporto allora con la semplicità di una fanciulla e non come una donna ormai vecchia magistra il Garda dobbiamo esultare noi donne perché le tue parole sono giunte a noi visto che noti uomini autorevoli della tua chiesa ti hanno autorizzato nonostante l'iniziale diniego del tuo abate sia scrivere ciò che vedevi nelle tue visioni «Le tue parole sono cariche di significati profondi e nuovi. Il tuo sguardo benevole e amorevole nei confronti delle tue, delle tue figlie ci mostra la chiarezza perfetta di quello che tu chiami la sapienza divina, che trasmette amore, ha disegnato e creato. Ho notato che le tue visioni spesso rappresentano donne. Una delle prime è Sofia, ma forse mi confondo. Vedo ciò che io voglio vedere». Tu volevi intendere il principio di tutte le cose Sai, anche per noi donne del nostro tempo questa figura, antica dea Rappresenta il sacro femminino della saggezza che viene dal cuore È un'immagine femminile Rammento, così l'ho descritta È la prima visione E vidi come nel centro del cielo australe una bella, e mirabile immagine Quasi in forma di creatura umana il cui volto era di tanta bellezza e chiarore che avrei potuto fissare la luce del sole più facilmente di essa un largo cerchio del colore dell'oro ne circondava la testa nello stesso cerchio sopra la testa apparve un altro volto come di un vecchio l'immagine era rivestita di una tunica sfolgorante come il sole e nelle mani teneva un agnello splendente come la luce del giorno questa immagine diceva Io sono la suprema infuocata energia che ha acceso tutte le scintille viventi e non ho emesso con il mio soffio nulla che sia mortale, ma distingo queste cose giudicandole come sono, disponendomi intorno al circolo e volando attorno ad esso con le mie ali superiori, cioè con la sapienza. Questa energia dice «Io l'ho ordinato rettamente, il mondo che vedo è un cosmo vivente, un uovo», simbolo e sintesi vitale della nascita è opera meravigliosa del soffio vitale dello spirito creatore e tutti gli esseri ai vari livelli come in un'armonia celeste e musicale producono le trasformazioni della vita stessa in modo inarrestabile fuori acqua senza la decima velera la fruta. man La notte lagrime L'uovo è un'antica rappresentazione simbolica fin dal Neolitico, attinente alla rigenerazione modellata nella continua ricreazione del mondo. E l'armonia celeste di cui tu parli mi fa pensare ad un mito di creazione cosmologica di paesi lontani rispetto ai nostri, il mito di mago. Ma ti dico brevemente di un altro mito d'Oriente. All'origine questo mondo altro non era che non essere. Poi esistette, si sviluppò, divenne un nuovo, attese per un anno, si aprì, metà del guscio divenne d'argento, l'altra metà divenne oro, ciò che era d'argento è questa terra, ciò che era d'oro è il cielo, la membrana esterna diventò le montagne, la membrana interna formò le nuvole e la nebbia, le, venne, eh, le vene sono i fiumi, il liquido è l'oceano, vedi quello che dici? mi risuona dentro e mi fa vedere tante altre connessioni possibili tra le molte verità. Continua, saggia sorella, magistra, dimmi delle meraviglie del cosmo così come è stato creato secondo il tuo pensiero luminoso e le tue visioni originali, potenti quadri poetici che esprimono l'apertura di nuove strade di un sapere incommensurabile per il tuo tempo, ma anche per il nostro». In mezzo al petto della figura che avevo contemplato in seno agli spazi aerei del mezzogiorno, ecco che apparve una ruota di aspetto meraviglioso. Essa conteneva dei segni che l'avvicinavano a quella visione a forma di uovo che avevo avuto 28 anni or sono e che avevo descritto nel mio libro «Scivias». Sotto la curva del guscio, nella parte superiore, appariva un cerchio di fuoco chiaro che dominava un altro di fuoco scuro. Questi due cerchi erano uniti, come se ne formassero uno solo. Sotto il nero ne appariva uno che sembrava puro etere, spesso quanto i due primi insieme. Veniva poi un cerchio che era come aria carica di umidità, spesso come quello di un fuoco luminoso. Sotto quel cerchio di aria umida ne appariva uno di aria bianca, densa, la cui durezza ricordava quella di un tendine umano ed era dello stesso spessore di quello di fuoco nero. Quei due cerchi erano ugualmente legati tra loro come se non ne formassero che uno e infine sotto quell'aria bianca e ferma si mostrava un secondo strato aereo tenue esso che sembrava stendersi su tutto il cerchio come sollevando nuvole a volte chiare a volte basse e scure quei sei cerchi erano legati tra loro senza spazio mediano il cerchio superiore inondava con la sua luce le altre sfere mentre quello dell'aria acquosa impregnava tutti gli altri con la sua umidità La figura umana occupava il centro di quella ruota gigantesca Il cranio era in alto e i piedi toccavano la sfera dell'aria densa Bianca e luminosa Le dita delle due mani, la destra e la sinistra Erano tese in direzione della circonferenza E così il braccio Al di sopra del capo della suddetta figura Si fronteggiano i sette pianeti Tre nel cerchio del fuoco di luce Uno nella sfera del fuoco nero Tre nel cerchio di puro etere. Tutti i pianeti irraggiavano in direzione delle teste di animali e della figura dell'uomo. Il cerchio di fuoco luminoso inglobava sedici stelle principali: quattro tra le teste del leopardo e del leone, quattro tra quelle del lupo e del leone, quattro tra quelle del lupo e dell'orso, quattro tra quelle dell'orso e del leopardo. Otto di esse occupavano. una posizione intermedia e si assistevano l'un l'altra erano situate tra le teste e si inviavano l'un l'altra i loro raggi che colpivano lo strato di aria sottile le altre otto al lato delle altre teste di animali colpivano con i loro raggi le nubi che estendevano davanti a loro nella parte destra dell'immagine due lingue distinte l'una dall'altra formavano come due ruscelli che si rovesciavano sulla ruota e sulla figura umana lo stesso accadeva sulla sinistra come un ribollire di ruscelli ma cosa rappresentano per te questi animali cosa sono sono i venti questi venti mantengono l'energia dell'universo intero e dell'uomo e danno ricetto alla totalità della creatura essi li proteggono dalla distruzione Quanto ai venti annessi soffiano costantemente, benché dolcemente, come zefiri. Le energie terribilmente possenti dei venti principali non sono sollecitate Il vento del sud porta la canicola e provoca le grandi inondazioni Il vento del nord porta il lampo e il tuono, la grandine e il freddo Così questo soffio a volte ci conforta, a volte ci frusta L'universo si muove, ci sono forze che si oppongono, altre interagiscono, altre ancora si equilibrano, così come l'energia ignea viene temperata dal cerchio umido. Molto potente questa immagine, sono le forze vitali del mondo, della nostra terra. Questo spettacolo vale anche per te, comprendi che questi fenomeni concernono ugualmente l'interno dell'anima. L'anima è il principio vitale della carne perché il corpo umano ad opera sua cresce e progredisce come la terra dà frutti per l'umidità. L'anima è anche l'umidità del corpo, lo mantiene umido affinché non si inaridisca, come la pioggia imbeve la terra. Se l'umidità della pioggia discende in maniera tranquilla e ordinata e non è eccessiva, fa germinare la terra. se invece scende in maniera disordinata la soffoca ne distrugge i germi dall'anima procedono le forze che vivificano il corpo umano come l'umidità viene dall'acqua ed è per questo che l'anima prova piacere quando coopera col corpo ed è essa che fa germinare le membra dell'uomo come l'umidità fa germinare la terra perché è diffusa in tutto il corpo Come l'umidità in tutta la terra e come la terra produce frutti utili e inutili Così l'uomo ha in sé il desiderio del cielo e il gusto del peccato E dunque noi donne e uomini abbiamo una grande responsabilità Per le scelte che operiamo ogni volta nella nostra vita Il principio vitale che tu chiami viriditas è in ogni essere senziente nelle piante, nei sassi, negli animali che popolano questo mondo, ma anche nelle stelle, negli elementi fondamentali del divenire, sta nel fuoco, nell'acqua, nell'aria e nella terra. Tutto appare regolato e organizzato nelle tue visioni, tutto è carico di bellezza e amore che sfocia in questa musica armonica che sempre, mentre hai le visioni, ascolti le note dell'universo. e sta nei colori del bianco e del nero e del rosso sono colori primari nel giallo, nel grigio, nell'azzurro, nell'oro, nell'argento e nel verde delle tue miniature che artisticamente hanno riprodotto le tue visioni Sofia, la sapienza femminile di Dio dice io infiammata vita del divino essere originario scintillo sulla bellezza dei ter terreni dei campi brillo nelle acque ardo nel sole, nella luna, nelle stelle il vivo splendore la luce vivente crea a sua immagine ed è bellezza, melodia, amore forza vitale la viriditas anima il cosmo e la natura in ogni sua forma espressione di fecondità e bene sia nella piccola infinitesima particella sia nel cosmo l'infinita armonia è a misura delle cose e degli esseri «Io ho composto il mondo per mezzo degli elementi, l'ho stabilizzato per mezzo dei venti, l'ho illuminato cingendolo di stelle, l'ho riempito con tutte le altre creature e vi ho messo l'uomo, circondato e difeso ovunque dalla grande forza di tutte quante, affinché gli fossero di aiuto in ogni cosa e avessero parte nel suo operare, perché l'uomo senza le creature non può vivere né sussistere». Come ti è manifesto in questa visione? Mi sento guardiana della terra e del vivente. Grazie. C'è un'altra immagine di donna successiva a questa visione della sapienza e rappresenta la chiesa del tuo periodo, quest'altra visione? Nell'anno 1170 ero per un lungo tempo malata a letto. Allora fisicamente e mentalmente sveglia vidi una donna di una bellezza tale che la mente umana non è in grado di comprendere La sua figura si ergeva dalla terra fino al cielo e il suo volto brillava di uno splendore sublime Il suo occhio era rivolto al cielo, era vestita di una veste luminosa, raggiante, di seta bianca e di un mantello guarnito di pietre preziose Ai piedi calzava scarpe onice. Ma il suo volto era cosparso di polvere, il suo vestito dal lato destro era strappato. Anche il mantello aveva perso la sua bellezza singolare e le sue scarpe erano insudiciate dal di sopra. Con voce alta e lamentosa la donna gridò verso il cielo «Ascolta, o oh cielo, il mio volto è imbrattato! Affliggiti, o oh terra, il mio vestito è strappato! Trema, abisso, le mie scarpe sono insudiciate!» E proseguì, ero nascosta nel cuore del padre finché il figlio dell'uomo concepito e partorito nella verginità sparse il suo sangue. Con questo sangue, quale sua dote, mi ha preso come sua sposa. Le stimmate del mio sposo rimangono fresche e aperte finché sono aperte le ferite dei peccati degli uomini. Proprio questo restare aperte delle ferite di Cristo è la colpa dei sacerdoti. Essi stracciano la mia veste, poiché sono trasgressori della legge, del Vangelo e del loro dovere sacerdotale. Tolgono lo splendore al mio mantello, perché trascurano totalmente i precetti loro imposti. Insudiciano le mie scarpe, perché non camminano sulle vie dritte, cioè su quelle dure e severe della giustizia. E anche non danno un buon esempio ai loro sudditi. Tuttavia, trovo in alcuni lo splendore della verità. Sentì una voce dal cielo che diceva: Questa immagine rappresenta la Chiesa. Per questo, o oh essere umano che vedi tutto ciò e che ascolti le parole di lamento, annuncialo ai sacerdoti, che sono destinati alla guida e all'istruzione del popolo di Dio e ai quali, come agli Apostoli è stato detto, Andate in tutto il mondo E proclamate il Vangelo a ogni creatura Fragile e priva di forze Così ti definisci, non mi sembra Hai rivolto parole di fuoco Sia scritte sia parlate ai potenti della terra Penso a Federico Barbarossa Ai prelati, ai vescovi Tutti ti hanno ascoltato Possiamo imparare molto da te Tu dici di essere un vaso di terracotta e Volmar continua sostenendo che ciò che ci permette di usarlo è il vuoto al suo interno. Ora, quando ho letto questo, mi è venuto in mente un concetto che ho appreso da una pratica spirituale grazie all'insegnamento di nostre donne di saggezza di quest'epoca, che mi piace definire la nuova era, su Trimalione e Vicky Nobel. sono dell'idea che solo se c'è vuoto è possibile dare spazio all'energia che costruisce, modella e crea grazie a questa possibilità è attivato il meccanismo della trasformazione e quindi il passaggio dalla nevrosi alla saggezza magistra tu ne parli nel libro dei meriti di vita o meglio io l'ho inteso così attraverso il lavoro spirituale di meditazione del mandala delle cinque dachini tu parli della lotta tra i vizi e le virtù Ma io l'ho percepito come trasformazione, per esempio la tua ira è simile alla rabbia, una passione volgare, la rabbia appunto, la sua trasformazione è la saggezza e la chiarezza perfetta, adamantina e richiede la rimozione del veleno del sangue e della linfa vitale e tu la chiami pazienza. sì. dell'ira sono chiare io opprimo ed abbatto tutto ciò che mi reca offesa perché sopportare un'offesa ciò che ciascuno vuole che io non gli faccia neppure lo faccia a me io ferisco di spada e colpisco con il bastone se qualcuno mi ha recato offesa seguitando risponde la pazienza parlando dalla nube tempestosa io ho risuonato nell'alto dei cieli e ho raggiunto la terra e dalla terra ho trasudato come un balsamo «Tu invece sei ingannatrice e bevi sangue. Io sono aria soave di ogni viridità, che produce fiori e frutti di tutte le virtù e li fa crescere stabilmente nei cuori degli uomini. E così tutto ciò che inizio porto a termine. Persevero, nessuno primo, ma ho tutto in tranquillità e nessuno mi condanna. Ma se tu erigi una torre, con una sola parola io la distruggo e, ne, e ne disperdo tutte le, le macerie». «Così tu perirai, io invece rimarrò in eterno». «È come bandisci la rabbia dal mio cuore e poni al suo posto la compassione, concedimi il dono della saggezza simile a uno specchio, rimuovi il veleno dal sangue e dalla linfa e versi i contenuti del tuo prezioso vaso nella sommità della mia testa e giù dentro al mio cuore affinché io possa guarire». Costruisci una colonna indistruttibile al centro del mio essere e poni un sigillo con il tuo diamante di verità adamantino, ristabilisci in me il tuo elemento, rendimi completa». Si tratta di un lavoro trasformativo di alta valenza spirituale individuale, ma possibile anche in una dimensione collettiva di cerchio. Questo è il lavoro che molte donne dei miei tempi stanno proponendo, dove la grazia, la bellezza, l'empatia con tutte le creature della Terra e dell'aria fanno muovere questa dimensione di energia e di consapevolezza per l'armonia e l'equilibrio del cosmo. Si lavora sulla guarigione personale e quindi anche su quella cosmica. È la tua idea del micro e del macro. Quel legame che ci lega alla sapienza del ciclo vitale, la tua viriditas. Ma forse un solo incontro con te non basta. Abbiamo appena cominciato la nostra conoscenza e molti sono ancora gli argomenti da trattare nei quali sei stata protagonista. Penso alla tua capacità di curatrice, erborista, guaritrice. Ho tante domande per te. nobile badessa, madre e magistra forse potresti venire con me hai fatto tanti viaggi nella tua vita a volte molto pericolosi ho un sogno, un'idea che da tempo mi gira nella testa devo incontrare un'altra guaritrice Trotula de Ruggero vive in Italia, a Salerno vuoi venire con me? è un viaggio nel tempo, ma Cronos c'è amico nel tempo del sogno e della scrittura chi sei tu? come Mercurio hai forse le ali ai piedi Verrò con te, ho ancora del tempo? Sì, hai tempo Secondo Nam Bai Norbu Ripoce, fondatore della tradizione Tso La manifestazione del corpo di luce o corpo arcobaleno sarà raggiunta soprattutto dalle donne Il corpo arcobaleno si manifesta al momento della morte Il corpo materiale sparisce del tutto e dall'essenza degli elementi si manifesta un corpo di luce Il fondatore di questa disciplina pratica sostiene che le donne possiedono affinità naturali con l'energia e la visione e che queste pratiche sono direttamente in connessione con le energie e con la visione, piuttosto che connesse alla logica e allo studio intellettuale. In queste pratiche è fondamentale pertanto avere un rapporto positivo con il principio femminile, diversamente lo sviluppo della pratica sarebbe bloccato. Ora tu, dolce Sibilla del Reno, non lo sai, ma al momento della tua morte e formulo per me una facile profezia che avverrà veramente là nei tuoi anni, questo si verificherà. Due arcobaleni luminosi appariranno nel firmamento e si allargeranno fino a ricoprire tutta la terra, Uno da nord a sud, l'altro da est ad ovest, dal punto più alto dove i, i due archi si incontreranno e romperà una luce chiara, grande come la luna che irraggerà scacciando dalla tua cella la tenebra della notte. Dunque, finita la lettura che le compagne ci hanno proposto, e adesso io chiedo loro di in, in, introdurre alla fine. Non si dice, comunque, di, di, di, spiegare, di spiegare un po' il senso di questa proposta. Allora, eh, eh, questa fa parte delle, delle interviste che sto conducendo alle donne del passato e la figura della di Degarda di Bingen è una figura eh, potentissima che già molte altre eh, amiche femministe hanno studiato perché eh, è eh, una figura complessa del medioevo. Eh, lei nasce nel 1099, muore nel 1175 e quindi ha un periodo molto Dal punto di vista storico, molto importante perché, eh, come mi ha insegnato eh, Michela Pereira, in quel periodo ancora non erano stati tradotti i testi, eh, soltanto un testo di Aristotele, eh, e quindi eh, molte di quel, di, di, delle, do, eh, delle donne di quel periodo. Uh, quindi siamo nel, nell'alto medioevo, in realtà avevano possibilità di spaziare, di creare, di sviluppare dei percorsi filo filosofici spirituali, come di fatto uh, fa il De Garda. Il De Garda è una delle più importanti perché? Eh, perché praticamente uh, ha, scritto, ha scritto tantissime opere e uh, a differenza di uh, qualche sua sorella, per esempio. Nel 1300 c'è Margherita Porete che viene uccisa proprio per, una, per un testo uh, spirituale. Quindi lei, ehm, diciamo, uh, riesce a sviluppare. Uh, Visioni eh, naturali ma anche visioni originali di quelle che poi verranno riprese per esempio da eh, Leonardo da Vinci, figure, rappresentazioni, idee del cosmo, unione tra il micro e il macro, cioè eh, ogni parola che eh, dice il De Degarda è... è un pezzo delle sue opere in questa, in questa intervista cioè sono eh, lo scivias son, sono il libro dei meriti divini e, e altissi, altissimi altri testi lettere lei scrive spesso a Federico Barbarossa E sviluppa un rapporto con i papi quindi è una uh, figura molto potente potentissima e quando uh, magari uno pensa in quel periodo le donne non avevano questo potere lei invece attraverso una visione attraverso la sua intelligenza e la sua capacità riesce uh, a svolgere questo compito in maniera eccellente tant'è vero che poi Molte, eh, molte donne, molte amiche, anche più grandi di noi hanno portato questa figura Volevo chiederti, il De Garda è una suora no Alla, alle, a quell'epoca, secondo le vostre ricerche ci sono altre donne al di fuori della, della chiesa che hanno questa libertà di parola che sono conosciute Perché in quel periodo mi sembra che il XII secolo viene fondata prima università quella di Bologna, ma insomma siamo sì, ancora molto all'inizio. Sì, ma noi qui all siamo all'inizio, siamo ancora eh. nel 1100 e c'è un'altra figura che ho studiato e che è appunto questa dottora che vive in Italia, che si trova a Salerno ed è Trotula de Ruggero. Eh, lei nasce nel 1059 e quindi, eh, insomma, in, in luoghi diversi, in periodi quasi vicini, anche Trotula scriverà dei testi importantissimi per la medicina. Ed è per questo che poi nelle mie prossime interviste eh, che. propongo anche mh, su comune.info eh, vorrò in farlo incontrare perché tutta la parte della medicina che sviluppa il De Garda è molto vicina a quello eh, che promuove e, e che scrive Trotula ma probabilmente non si conoscevano quindi ci sono altre donne anche al di fuori dei monasteri perché mh, mh, mi viene da dire che nella mia piccola ricerca quel periodo è un periodo fertile Eh, per eh, anche un, per un le po donne la vera uscita dal medioevo no sì ed è molto mh, eh, cioè i testi sono interessantissimi cioè mh, io li ho eh, voluti ascoltare anche con un orecchio cioè moderni quasi no? perché poi verranno sviluppati dagli altri pensatori e nessuno dice che invece eh, la meravigliosa figura del mondo con l'uomo al centro La prima a disegnarla è stata eh, proprio il De Garda, che lei dice veniva dalle mie visioni, no? ma fino a che punto erano visioni? Molte altre donne eh, dicevano che erano visioni, no? quindi io credo che mm, eh, il De Garda in un certo senso diceva di essere umile, diceva di essere fragile, ma in realtà era molto forte, molto potente e conosceva benissimo... Eh, il mondo e l'ambiente quindi in un certo senso utilizzava le sue immagini eh, per eh, dare forza alle parole, no? Anche parole eh, molto spesso rivolte alle donne a favore delle donne eh, nel suo eh, monastero eh, tutte le, le donne che le sorelle che eh, stavano con lei eh, avevano ehm, insomma avevano un modo di eh, di cantare di vestirsi molto molto molto ehm, bello cioè avevano abiti anche di seta in alcuni casi facevano delle rappresentazioni teatrali eh, lei è una grande musicista e se si ascolta la musica scritta da lei è veramente sfolgorante veramente qualcosa di ehm, fuori dal contesto e però eh, aveva la possibilità di scrivere di parlare e quindi a differenza delle altre eh, non è stata bruciata ecco mi viene da dire né Trotula né eh, il De Garda sono state bruciate il De Garda è, sta, eh, è stata fatta nel 2012 dottora della chiesa e altre invece sono state bruciate allora grazie di questo contributo a tre voci noi ci sentiremo con voi fra circa un mese non so se volevi aggiungere sì, qualcosa vorrei, vorremmo dire una cosa eh, per avvisare insomma Che come ogni anno facciamo eh, la conferenza di cultura indigene di pace, quest'anno parleremo dei sentieri della terra, è molto connessa anche alla visione eh, ecologica che è di Ildegarda. La Torino. faremo di nuovo a Torino il 18, il 19 e il 20 marzo. Mm. Eh, le iscrizioni vuoi... scadono? Ah sì, le iscrizioni scadono il 20 febbraio. E informazioni su associazionelaima.it. bene tutto, questa è Entropia Massima da Radio Onda Rossa 87.9 in FM vi ricordiamo l'importanza di sottoscrivere per la radio siamo in una crisi economica molto seria e potete farlo per via telematica collegandovi al sito www.ondarossa.info e eh, poi ci sono le indicazioni per sottoscrivere oppure in modo più tradizionale venendo qui in radio o sottoscrivendo Sul conto corrente postale 61 80 altra modalità a partecipare alle iniziative culturali della radio, concerti, cene, spettacoli e quant'altro, ovviamente lo potete ascoltare, eh, gli annunci, gli, gli spot da Radio Onda Rossa 87.9, restate all'ascolto.